azt hiszem most már minden rendben van technikailag Baitzi. Be vagyok kapcsolva. Okay. So, have you found first Peter three? Megtaláltátok first Peter one. az első Péter első részét? Uh, verse. Egy verset fogunk ma megnézni. Uh, sajnos ez nem azt jelenti hogy ez egy rövid Biblióra lesz. Go Mert az igében más helyekre is fogunk kalandozni. Két héttel ezelőtt adtam nektek egy kis bevezetőt a Péter első leveléről. És megbeszéltük azt, hogy Péter első levelét And he was Egy egyszerű ember volt. Akinek egy hihetetlenül különleges kapcsolata volt Jézussal, Amit nem érdemelt meg. And, um, and he was eyewitnesses to the things that happened concerning Jesus Christ. szemtanúja volt uh, mindannak, amik Jézus Krisztussal történtek. so we want to pay attention to what he says. Tehát kell, hogy figyeljünk arra, hogy mit mond. He wrote this letter to Believers scattered throughout Asia. Ő ezt a különböző Ázsiai ö, hívőknek írták, akik Ázsia területén éltek. És számkivetetteknek hívja őket. And we talked about how we also are exiles. És arról is beszéltünk, hogy mi is ilyen számkivetettek vándorok vagyunk. This world is not our home. Ez a is világ ez nem az otthonunk. God has his the world. Isten az ő népét szétszórta az egész világom, witness, hogy tanúi legyenek Isten országának. And so these words are for us as well. Tehát ezek a szavak nekünk is szólnak. Tehát this is what he in the third verse. ezt írja Péter a harmadik versben. The God and Father of our Lord Jesus Christ His boundless mercy that God has given us the privilege of being born again. Now we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. Jézus Krisztus és atya, aki nagy minket Jézus Krisztusnak a halottak való által, élő So he says, blessing and honor be to God our Father because he has caused us to be Born again. Tehát azt mondja, hogy áldjuk ezért az atyát, áldás van az atyán azért, mert ő újjá szült minket. És ezt a gondolatot fogjuk ma megvizsgálni. As we talk about being born again. Keresztényeként sokat beszélünk arról, hogy újjá De mit jelent? Van sok keresztény felekezet, akik nem beszélnek az újjászületésről. De mi megpróbáljuk ezt egy kicsit közelebbről megvizsgálni. You know, what, what is the new birth? Mi az az új születés? Why do we need to be born again? Miért kell nekünk újaz születni? How does it Hogy történik ez? Are you ready? Készen álltok? Warm up your pens. Melegítsétek be tollaitokat. To <laughs> És lapozzatok a János 3 This a itt lesz az első megállunk, és itt eltöltünk egy kis időt. This is, the, this is the chapter in the Bible that Jesus speaks of the new birth. Mert ez a Bibliának azon fejezete, ahol Jézus az új beszél. And we're going to see uh, some important things from the first few verses. Here. És az első néhány verset elolvasván fogunk látni egy nagyon fontos dolgot. First thing we're going to see that the new birth is Not a new uh, láthatjuk azt, hogy az új születés, az nem egy új vallás. Uh, because John, he doesn't have to tell us so much about Nicodemus here. Right? Jánosnak nem kell olyan elmondania He doesn't hogy... even really have to give us his name. Még igazán a nevét se kell, hogy elmondja. Said, Mondhatta volna azt is, hogy jött Jézushoz egy ember, és ezt kérdezte. De szerintem uh, János azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy Nikodémus egy nagyon vallásos ember volt. John 3.1. mondja, hogy egy törve, egy törve, egy törve, egy törve, egy törve, egy farizó, hogy mi tudjuk, hogy Jézusom. Tehát János evangéliuma harmadik rész első vers. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Jézus el fogja mondani Nikodémusnak, hogy ha csak nem születsz újra, újjá, nem léphetsz be Isten királyságába és ezzel a gondolattal Jézus azt is elmondja, hogy nem számít, hogy valaki mennyire vallásos. Az újjászületés az nem egy új vallást jelent. Ez egy élet. Ez egy olyan új élet, amit Isten beléthelyez. Nicodemus was nagyon vallásos volt. Egy nagyon vallásos népben élt, és még ő is ezen kívül nagyon vallásos volt. De that new birth Nicodemus has no part in the kingdom of God. születés nélkül Nikodémusnak nem volt helye Isten királyságában. És hasonlóképpen, again, no ha mi nem születünk újjá, akkor nekünk sincs helyünk Isten királyságában. How many times you've taken nem számít, hogy hányszor vettél már új vacsorát. In what water you were nem számít, hogy hogyan, milyen vízzel keresztelkedtél meg. What is that you have new life in you. Ami számít, az az, hogy új élet van-e benned. Mert az régi élet. Doesn't have a place in the kingdom of God. Nekk nincsen helye Isten királyságában. Nicodemus says, teacher. Nicodemus azt mondja Jézusnak, mester vagy tanító. We all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are proof enough that God is with you. Tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanító tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Thing we learn. Második dolog, amit megtanulunk is new life is not of the ebből a versből, az az, hogy a, az új élet nem azt jelenti, hogy felismered, hogy van természet feletti világ. Hány olyan emberrel találkozol, akik azt mondják, hogy igen, igen, hiszek Istenben. Yeah, of I, of I God can do persze, hogy hiszem azt, hogy Isten bármit megtehet. Igen, igen, Jézus, hát persze, eliszem, hát elhiszem, hogy úgy, amiket mondtak róla, az igaz. De nincs ebben az emberben egy új élet. Nicodemus recognized ha, this Jesus is special. I bet he's from God. Nicodemus is felismerte, hogy ez a Jézus egy különleges ember és biztos, hogy Isten tőjött. But Jesus is going to tell them that unless you have an experience of new life within you, azt... unless you have an experience of the supernatural within you, if you're not a part of the kingdom. De Jézus el fogja neki mondani azt, hogy ha csak nincs benned ez az új élet, és nem tapasztalod meg ezt az új életet önmagadban, akkor nincs helyed Isten királyságában. So the new birth, it's, it's not a new religion, it's not just a cognitive assent to something that you recognize as being supernatural. Tehát a, ez az újjászületés, ez nem egy új vallás, sem nem csak annak a felismerése, hogy igen, vannak természetfölötti dolgok, és ezek úgy léteznek, But it's an of you. hanem ez annak a megtapasztalása, hogy van ilyen természetfölötti világ, és ez, ez benned zajlik, ez az új élet. Tehát csak, hogy tisztázzuk a dolgokat, nem arról beszélek itt, hogy te valami természet feletti lény vagy belül. And you need to just unlock that, right? Tehát benned van ez a természet feletti lény, és ezt úgy fel kell szabadítanod. Fe Fedezd fel a benned lakó kis Istent. So many people who talk about that. <laughs> Sok ember ilyesmiről beszél. No, it's an experience with the supernatural God, nem, ez olyan, hogy megtapasztalod a természet feletti Istent, aki más, mint aki más, mint te, who's From you. Teljesen el van tőled választva. Őt megtapasztalod magadban, önmagadban belül. Verse uh, vers. is, hogy Jézus says. He says, "I assure you, I'm telling you the truth. Unless you were born again, you can never see the kingdom of God." Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." A harmadik dolog, tehát amit megtudunk erről az újjászületésről, hogy ez rendkívül fontos. It's not optional. Nem csak egy ilyen ö, választható dolog. Yeah, Oké, okay, hát keresztény vagyok, de nem születtem újjá. Keresztény vagyok, de nincs bennem ez az új élet. Jesus says, you see the of Azt mondja Jézus, hogy nem láthatja képtelen arra, hogy látható Isten országát. Ez elég fekete-fehér. Élet vagy halál. It's crucial. Nagyon fontos. Vers 4-5 and five. What do you mean, exclaimed Nicodemus? How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, the truth is, No one can enter the kingdom of God without being born of water and the spirit. 4:5 verse. Nicodemus asked him, "How can a be born when he is old? He came into his mother's womb and was born." Jesus replied, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the So, Nicodemus is shocked. Born again? Huh? I are born. get it. Ez most, hogy mi van ezzel? It, Jézus, én ezt nem értem. is water És Jézus erre azt mondja, hogy az a lényeg, hogy víztől és lélektől szülessen valaki újjá. Nagyon. Is sok tintát kiontottak az írók. Ezzel a versel kapcsolatban, hogy most miről van is itt szó, hogy víztől és lélektől újjá születik valaki? Valaki azt mondja, hogy az, hogy valaki víztől születik újjá, azt jelenti, hogy bemerítkezik, megkeresztelkedik. I don't believe that. Én nem gondolom, hogy ez így van. Én nem gondolom, hogy ez így van. Mi ö, embereket bemerítünk Jézus nevében, ö, engedelmességből. A of the new life, amivel így ö, ábrázoljuk azt, hogy megmutatjuk, hogy új élet született. Death and a halál és a feltámadás. De a bemerítkezés az senkit nem üdvözít. Az üdvösséghez nem szükséges, hogy valaki be legyen merítve. És, ha megnézed really meg, a szövegkörnyezetet, és elég furcsa, hogyha erre gondolt volna Jézus, hogy miért nem magyarázta meg, hogy, hogy miről van szó? sokan azt mondják, hogy a, a víz való születés, az a, a természetes születést ilustrálja és uh, úgy ebben is lehet valami ez úgy jól hangzik de én úgy gondolom, hogy Jézus itt az új szövetségről beszél, and, and to, to understand what he's referring to in, the, in the... <laughs> Tehát, hogy megértsük azt, hogy miről is van itt szó, ahhoz meg kell értenünk, hogy az Ó szövetségben hogyan vetítették előre ezt az új szövetséget, az új szövetséget és lapozzatok az Ezékiel 36. részéhez, hogy ezt megnézhessük. Ezekiel 36 verses uh, 25, to 28. We'll read those. 25 28 as versig olvassuk. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalánságotoktól és minden báványotoktól megtisztítanak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek! Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. So is is Ez egy olyan profécia, amit Isten Ezekielnek adott, az új szövetségről, ami majd eljövendő. And, and is saying, people, Isten azt mondja az ő népének, hogy ő, engedetlenek voltatok, Uh, you've been from me, from your sins. Elválasztottat, elválasztottatok tőlem a bűneitek miatt, you haven't been able to fill my law. és uh, nem voltatok képesek betölteni az én törvényemet, But there's coming time, de eljön az az idő, when I will cleanse you. amikor én tisztítalak meg titeket. And he uses the word water here. És itt a víz szó is előfordul. Sprinkled with water and you will be clean. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. és én adok nektek új szívet, új vágyakkal, az én lelkemet adom belétek és aztán képesek lesztek arra, hogy engedelmeskedjetek nekem. And this is the of the new és ez az új szövetségnek az ígérete, prófétiája. és hiszem, hogy ott a Jánosban ő, Jézus erre utal. Need be born of water. hogy víz által kell megszületnetek. You're dirty. koszosak vagytok. You need Tiszt, meg kell, hogy tisztuljatok. És meg kell, hogy bocsátasson nektek. Annak a, a bűntudatnak, ami bennetek van, el kell onnan távoznia. Nem adhatom nektek, nem tudom nektek adni a lelkemet, amikor ebben az állapotban vagytok. De nektek fogom adni a lelkemet. És hiszem, hogy Jézus itt erre utal, hogy víz által kell újjászületnetek, és meg kell, hogy nektek bocsátasson és meg kell, hogy adassék nektek a, a lelkem, tehát hogy az által szülessetek újá. There's no uh, reason to separate these two things as two separate nincs értelme annak, hogy ezt a két dolgot külön válasszuk egymástól. But, but Jesus and, and Ezekiel refer to them together. Mert Jézus és Ezekiel is uh, erre a két dologra egyszerre utal. And this is what happens when we, when we come Into with Jesus. We our sins, és ez történik akkor, amikor ö, odajövünk Jézushoz, és kapcsolatba kerülünk vele, hogy ö, megvalljuk a bűneinket. Ő hű és igaz, megbocsát nekünk, és az ő lelkét a szívünkbe teszi. Olyan, mint egy kertet ültetni, veteményezni. You've got to the soil a bit, right? Fel kell készítened a talajt erre, ugye? You just can't go back out into the jungle behind your house and you know, put some seeds in the ground and expect something to happen. Nem teted azt meg, hogy kimész a házadból, és ott van egy ilyen gumbor hátsó udvarban, és csak úgy elszórsz egy pár magot, és várod, hogy abból kinöljön valami jó dolog. Először a talajt át kell forgatni. Ki kell húzogatnod a gyomokat, amelyek tudsz Átforgatod a talajt. A gyökereknek a, és a, a gyomoknak a gyökerét kifordítod a földből, hogy a a nap azokat kiszáríthassa. És meg elpusztuljanak. a És akkor ott van előtted egy egy tiszta talaj. Amibe már nyugodtan ültethetsz magokat. And it seems that that's what Jesus, Jesus is referring to in és, James, uh, in, in, uh, John 3. És úgy tűnik, hogy erre utal Jézus a János harmadik részében. That the new birth is synonymous with the new covenant. Hogy az, újjászületés, az új születés, az új születés, az egybe tartozik az új szöveccéggel. Uh, In the sixth verse of John, back to John, it says that which is born of flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is Spirit. Lápt vissza a János továbbiános háromhoz, a hatodik versben azt mondja, hogy amit testől született, test az, és ami lélegtől született, lélek az. The new birth is something that the Holy Spirit does in us. Az újászületés az egy olyan dolog, amit a Szentlélek végezel bennünk. Nem test szerint való dolog. Um, it's a work of God. Ez Istennek a munkája. És két dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ez nem egy örökölhető dolog és uh, angolban néha uh, emlegetjük ezt a mondást, hogy Istennek nincsenek unokái. Right? It if your were nem számít, hogy a szüleid hévőké, -e, vagy hívők voltak. -e. But a lot of people who believe that. De sokan mégis ezt gondolják, hogy így van. But no, it's not of the flesh. Nem, ez nem a test szerint való. Just because you were born into a Christian home does not mean csak azért, mert valaki keresztény családba született bele, nem jelenti azt, hogy ő maga is hívő. Nem jelenti azt, hogy megvan benne ez az új élet. Mert ez a lélek munkája, és nem a testé. És a másik dolog, amit szeretnék elmondani, ez az, azt, hogy ez nem a te cselekedeteidtől függ. There's nothing you can semmit nem csinálhat, hogy újjászüles. That's a really hard thing to hear. Ez egy nagyon kemény gondolat. But it's a work of God. Mert ez Istennek a munkája. And tells us that it's a hetedik és nyolcadik vers elmondja nekünk azt, hogy ez egy titokzatos dolog. Ne csodálkozz, but you do not know where it comes from or where it goes. hogy ezt mondtam neked? Újonnan születnetek. A szél, a szél arra fúj, amerre akar. Hallod az úgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ez really, uh, Ez egy titokzatos dolog. Ezt nem lehet úgy kiszámítani. You can't um, say, well, last time we sang these three songs and the Spirit moved, and I bet if we sing these three songs again, it's, it's going to move again. Nem mutatod az, hogy igen, a múltkori Isten elénekeltük ezt a három dalat, és <coughs> Isten lélek tényleg úgy úgy megmozdult ott volt velünk, akkor most énekeljük el ugyanazt a három dalat, és akkor biztos, hogy a lélek ugyanúgy fog munkálcodni. Last time I said these words to that a múltkor ezeket a szavakat mondtam annak a nemhívőnek, és akkor ő megtért. So to to akkor ugyanazokat a szavakat kell elmondanom az összes nemhívő ismerősömnek. No, the, the is Nem, ez az újjászületés, ez ez egy titokzatos dolog. Like mint, a, mint a szél. Látod a szélnek a hatását a fákon, de nem tudod ezt ö, uralmad alatt tartani. Nem értjük azt, hogy miért mozog a szél és merre. De ö, azt mondja itt Jézus, hogy igen, ez egy titokzatos dolog, de ne csodálkozz ezen, before. From the the old És azért mondja ezt, mert ezeknek, ennek a dolognak benne vannak a proféciái az Ószövetségben. Nikodémus, te a, a törvénynek a tanítója vagy. Hát neked tudnod kéne ezekről a dolgokról. Ez, ezt megprofétálták, that this would happen. hogy ez meg fog történni. The seventh thing. A hetedik dolog, amit megtanulhatunk az újjászületésről János 3-ból, hogy ez örökké való. Verses 15-16. Vers. That whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal Eternal life. hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. So here's, here's seven things about the new birth. Tehát itt van nektek hét dolog az újjászületésről. It's, it's not a new religion. Ez nem egy új vallás, ez nem csak az, hogy felismeri valaki a természet fölötti ez létezését. Az nem, ez nem egy olyan dolog, ami testben történik. Ez nem valami olyasmi, amit ki tud számítani. És nem egy olyan dolog, aminek vége szakad. Az új élet, a lélekben, az egy örök élet. No Nincs vége. Nem hal meg. Péter, majd visszatérünk az első leveléhez, olyan szavakat használ, például, hogy romolhatatlan. It's a great word, right? Nagyon jó szó ez, nem? This is the life that we have. Ilyen életünk van. Uh, in, in economics they talk about the law of um, what is it diminished uh, returns returns csak magyarul nem tudom yeah so, know, but maybe, maybe Johnny knows because he studies economics Johnny mint közgazság közgazdasághallgatót most gyorsan leteszteljük hogy van egy olyan törvény a, a közgazdaságtanban hogy tehát nagyjából arról szól hogy minél többször próbálsz valamit, vagy csinálsz valamit, annál kevesebbet fogsz visszakapni. A haszon. A annál kevesebbet lesz. Oké. Okay. Well, maybe it's... It's not coming to his mind. Anyway. Nem baj, most nem jut eszébe, de lehet, hogy rosszul mondtam This azt. is how I experience it every day. Én ezt így találom a mindennapi életemben. I wake up. Fölébredek. And uh, one of my first thoughts and desires is to do what? Az els, egyik első gondolatom, vagy első vágyam az az, hogy mit csináljak. Ez inkább pszichológiai oh, kifejezés. Ó, nem. No. That's not it. Oké. Okay. Az egyik első vágyam, mikor fölébredek, hogy kávét készítsek. Ezt szeretném csinálni, ez a vágyam, hogy ezt tegyem. És akkor arra gondolok, hogy már tegnap óta nem kávéztam. De jó lesz az íze. Felforralom a vizet, berakom a kis kávégépecskémbe, Press it into the cup. és belenyomom a csészébe. Because I have this funny way of making coffee that, if you haven't seen it, you wouldn't understand it. Van egy furcsa kávéfőző csésze, vagy hát nem is főző, mm -hmm. hanem egy ilyen nyomószerkezet. Ha nem láttad, akkor ne észel képzelni, de örömelve mutatom mindenkihez. I pick up my cup and it's got it's got this much, you know, black liquid with a nice blanket of tehát akkor felsz, felszom a kis csészémet, és ott van benne ennyi gőzölgő fekete kávé, és a felszínét befedi ez a, nem tudom, aromás lé... Krém. Yeah. And, and I, and I drink it. És akkor megiszom. And I'm not disappointed. És nem vagyok csalódott. Uh, wow, it was, it was good coffee. Fú, ez egy jó kávé volt. And, and it leaves such an impression on me. És olyan hatást gyakorol rám, Uh, that about 10 in the morning, hogy uh, délelőtt 10 óra felé I remember man that was really good. Emlékszem, hogy ó, nagyon jó volt az a kávé reggel. I should, I should do that again. Még egyszer kéne csinálnom. So Akkor nyomok még egy kávét. And it's pretty good. És az is elég jó. You know, and then my, my day goes on, I have lunch. És akkor uh, tovább megyek, ugye, ebéd, stb. Think, és akkor gondolom, hogy de jó lenne még egy kávét meginni. So akkor megcsinálom uh, a harmadik kávémat. Okay. Honestly, és uh, igazság szerint, őszintén szóva ez az összes, tehát ennél többet már nem öntök élvezni a kávéból egy nap. I'm gonna make another coffee. De tudjátok, hány szóval mondjuk délután négy óra közül, körül megint eszembe jut a kávé, és akkor, hát, jó, akkor készítek még egyet. <tose> és akkor az a negyedik kávé már nem okoz túl nagy élményt. Ez már csak egy vallásos cselekedet volt. And, and so this, this, és uh, ez a that, that The, the or the, the is Tehát ez a közgazdasági törvény, aminek nem tudjuk a nevét, ez azt uh, mutatja, hogy uh, az idő múltával a bevétel uh, csökken. Minden nap a leges, legjobb csészekávé az az első. And then it just goes from there. És akkor onnan már csak megyünk a lejtőn lefelé. But new life, De az új élet... Az nem ilyen. Mert egy új életet kapsz csak. You don't Ez nem romlik el. It, become disappointed with it. És nem csalódsz benne. You know, you to to and, and nem kell állandóan gyülekezetbe járni azért, hogy új új életet kapjál és egy új ilyen nagy megtapasztalást kapjál mindig. Oh, last time that was so good. Hú, múltkor olyan jó volt. But this time wasn't so good. De most nem volt olyan jó. Right? No. It, nem, Isten megteremti ezt az új életet benned. It's és ez örökké való. Ez nem romlik el. És nem lesz időm elmondani az összes okot arra, hogy miért kell születnünk. De csak elmondok egy párat. És azt gondolom, hogy a Biblia tele van ilyen képekkel, metaforákkal, amik a, a, a lényeget mutat, mutatják be. És olyan fajta szavakat használ, like death, mint a halál. Blind, vakszág. Slaves to sin, a, a bűnnek a rabszolgái. Unable, képtelen. Darkness, sötétség. Heart of stone, a közsív. Children of the devil, az ördögnek a gyermekei. Fruitless, dümölcsnél. And objects of God's wrath. És Isten haragjának a célpontjai. This was our. This was our status before new birth. Ezek a szavak jellemezték a mi állapotunkat az újjászületés előtt. Right. Like, do you need new birth? Szükséged van az újjászületésre? Well, like Hogyha mondjuk szeretsz a, a gonosznak a gyermeke lenni, like dead, szeretsz halottnak lenni, like blind, szeretsz vak lenni, like szeretet, hogy Isten a haragját rád célozza, then I guess To be born again. akkor talán nincs is okod arra, hogy újjász szüles, akkor úgy jól vagy így. De azt hiszem, hogy ahogy megvizsgáljuk ezt az állapotunkat, és látjuk, hogy hol vagyunk, akkor uh, rájövünk arra, hogy szükségünk van valamire. I need God to give me life. Szükségem van arra, hogy Isten életet adjon nekem. Without I Isten nélkül az ő élete nélkül nincs vágy a szívemben iránta. Valószínű, hogy mindannyian keresztelő mentünk ezen. do you have a desire to go to church and sing simple songs and listen to a guy talk for an hour. mielőtt megtértél volna, volt vágy a szívedben arra, hogy elmenjél a gyülekezetbe és hogy meghallgass egy pár egyszerű dalt, és utána meghallgass egy emberkét, akit egy óráig beszélnek neked. Before you had new life, did you have any desire to read the Bible pray? Mielőtt új életet kaptál volna, volt benned vágy arra, hogy az igét olvasd vagy imádkozz? new life? Did you have any desire to love your enemy? Az új élet nélkül volt benned arra vágy, hogy szeressd az ellenségeidet? Hogy megbocsáss azoknak, akik ellened védkeztek. No, nem, nem volt ilyen vágyad. Says that with new life, our is dire. Azt mondja az ige, hogy a, az új élet nélkül a helyzetünk az síralmas. We're in a bad state. Igen, csak rossz helyzetben vagyunk. És szükséges az, hogy újjászülessünk. És hogyha valakit érdekel ennek a részletesebb kifejtése, akkor odadom nektek ezt a listát a végén. It's true that God loves you very much. Mert az igaz, hogy Isten nagyon szeret teket, so És igaz, hogy Isten nagyon szereti a világot. De hogyha egy olyan evangéliumot hirdetünk, hogy Isten szeret téged, és minden rendben van veled, we're not proclaiming the gospel. akkor igazán nem az evangéliumot hirdetjük. Mert az evangélium úgy kezdődik, hogy az ember teljességgel bűnös. És el van választva Istentől, és halott. És szükséges az, hogy újjá szülessünk. So Tehát hogy történik ez? Lapozzatok vissza megint Péter első levelének az első részében a harmadik versez, és néhány dolgot megnézzünk. I'm sorry. Did I say First Peter three? I yeah, mean First Peter one. Right. You said it right. Correct. Mm -hmm. <laughs> My wife is so good. Thanks. Look. <laughs> I can I can I just I feel like I'm just doing a very poor job of explaining the new birth. In úgy gondolom, Rosszul magyarázom nektek az újjelszületést. Bevallatom ezt nektek? Úgy érzem, hogy nem tudom jól elmagyarázni. It's such a thing. Ez egy olyan csodálatos és titokzatos dolog. És úgy érzem, hogy a szavaimmal ezt, ezt nem tudom leírni igazán. Valahogy azt mondja, nem is lehet ezeket leírni, egyszerűen uh, ez nem, I nem lehet the Holy, kifejezni. De azt remélem, hogy a Szentlélek szól a szívetekhez és megmutatja, hogy valójában mennyire csodálatos és titokzatos dolog ez az új az új élet. And that if like Nicodemus you've been trusting in something other és ha olyan vagy, birth, mint Nikodémus, és valami mástól vártad azt ö, az új, új életet, és nem Jézustól, a hogy akkor erre jöjjél rá ma. Mert azt szeretném, ha élnétek. Jesus wants you to live. Jézus is azt szeretné, hogyha életünk lenne. First Peter 1 verses uh, 18 and 19. So knowing that you were ransomed from the feudal ways inherited from your forefathers not with perishable things such as silver gold, but with the precious blood of Christ like that of a lamb without blemish or spot tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Hogy történik az újjászületés? Első dolog, is hogy Isten kifizette a váltságdíjat. A kifizette a a, a mi életünk, az új életünk, az nem ö, költség nélküli dolog. Ez egy olyan költség, amit Jézus már kifizetett. Nem ezüste, vagy aranyjal, hanem a saját vérével. Hogyha arra gondolsz, hogy Istennek milyen könnyű dolga volt, hogy téged megváltott, akkor nincs igazad. Ö, persze, Isten mindenható és hatalmas, tehát bármit meg tud tenni, anélkül, hogy ez megizzasztaná őt. De mégis, ami üdvösségünk, az valamibe került neki. Egy olyan dologba, amit mi nem tudtunk kifizetni. And this ransom in the blood of Jesus is necessary for new birth. ez a az Úr Jézusnak a vére szükséges az He had to pay for the death sentence that we deserved because of our sin. Ki kellett fizetnie a váltságdíjat azért a halálos ítéletért, amit mi érdemeltünk a bűneink miatt. Azért, mert Isten igazságos. Nem mondja azt, hogy na jó, bejöhetsz, a mennybe. Hanem azt mondja, hogy ő minden, ő olyan bíró, aki azt mondja, hogy minden bűnért fizetni kell. És a bűnnek a a halál. Ki fog érte fizetni? Gonna pay for it? Te? Tudsz azért fizetni? And, and stay alive. <laughs> és még mindig életben maradsz ez right. Vagy engeded azt, hogy Jézus fizesse ki ezt az árat? Azért, hogy mi újjászülessünk, kellett egy váltságdíj, és ezt Jézus fizette ki. Verses three and four, of First Peter one. Tátej Peter 1, három Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Ádott, ami urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Azért, hogy megtapasztaljuk az új életet, az újjászületést. God raised Jesus. Isten feltámasztotta Jézust a halából. Ő kifizette a váltságdíjat a bűneinkért, azáltal, hogy meghalt. De hogyha ő a sírban maradt volna, akkor ebből nem sok hasznunk lett volna. So God raises Jesus Christ, Tehát Isten feltámasztotta Jézus Krisztust. És ez az ő hatalmának egy csodálatos bemutatása volt. És ezt azért tette, hogy minket is feltámaszson új életre Jézusban. Paul in 1 Corinthians 15 says, Pál az 1 Korintus 15-ben azt mondja, Jesus raise from the dead, hogyha Jézus nem támat volna föl a halálból, we are pitiful. <laughs> akkor mi szánalmasak vagyunk. Pitiful. Szánalmasok. No Nincs bennünk élet. No Nincs bennünk reménység. <coughs> A harmadik dolog. From first Peter one, twenty three to twenty five, az 1 Péter 1, 23 és 25. versek között van. The God speaks. Az, hogy Isten szól. How does the new life happen? Hogyan történik ez az új élet? A ransom is paid. Egy válság életkifizetve. Krisztus feltámadt a halálból. És Isten szól. Since you have been born again, not of perishable seed but imperishable through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass and its glory like the flowers of grass. The grass withers and the flower fails, falls, but the word of the Lord remains forever. Tehát 23-25-ig, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Azért, hogy bekövetkezzen ez az újjászületés, születés az új élet. Isten szól, ami mi szívünkhöz. Az evangéliumon keresztül. Isten igéin keresztül. And that's good. és ez jó. It shows that God is active in this world. Mert ez azt mutatja, hogy Isten munkálkodik, cselekszik ebben a világban. Nem, hogy csak biztosította számunkra a váltságdíjat, and then sit back. és aztán úgy hátradőlt, To go to the remedy, to go to Jesus. hanem aktívan, cselekvően szólítja az embereket, hogy fogadják el ezt a váltságdíjat, és menjenek Jézushoz mondjuk például olyan gyógyszereket képzeljtek el aki, vagy amiket az afrikai emberek nem tudnak megvásárolni They have a problem. nekik van egy problémájuk They're gonna die of something like diarrhea. olyan dolgok miatt akár mint egy hasmenéses járvány right. meghalnak emberek but somebody says oh I can fix that. de van egy másik ember, aki azt mondja, hogy oké, okay, én ezt meg tudom oldani. Kifizeti ezért az árat, és kifejleszt egy gyógyszert. And it tests it out, it works. Megvizsgálja, működik. But unless somebody actually takes it to Africa, de ha valaki nem viszi el ezt a bizonyos gyógyszert Afrikában, no akkor az afrikaiaknak ebből semmilyen hasznuk nem lesz. Ez ö, olyan történet, mint mondjuk egy ember, aki lottószelvényt vásárol. I never know if those stories are true. Nem tudom, hogy ezek a történetek valóban igazak-e. De tegyük fel, hogy igen. Van egy ö, egy öreg hajléktalan, aki meghal. És egy híd alatt találják meg a testét valahol. And they find in his bag és akkor megtalálják a táskájában, a a ö, megtalálnak egy köteg lottószelvényt, amit a Nova vásárolt. A és ezek között a lottószelvények között ott van a nyertes right. is. Know, a De ő nem tudta, hogy ez volt a nyertes szelvény. It Értitek, hogy mire gondolok? Problem, Istennél ott van a megoldás a problémánkra. És aktívan, cselekvően hívja az embereket, szól hozzájuk. Arra hívja el az embereket, hogy higgyenek Jézusban. Ez az evangélium. Ez Istennek a, a szava. So how does ez Istennek az oldala, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy hogy történik az újjászületés. Most ugye mindig arról beszéltem, hogy ő mit tett meg ezért. He paid the ő kifizette a váltságdíjat, he ő feltámadt a halálból, he calls és ő hív téged. Igazán, a mi, a mi dolgunk pusztán annyi, hogy válaszoljunk erre a hívásra. Hogy kinyissuk a szívünknek az ajtaját, és engedjük, hogy ő behozza ezt az új életet. És bízom abban, hogy ti már ezt megtettétek. Remélem, hogy megtettétek. Mert szeretném, ha élnétek. Nézzünk meg egy utolsó kérdést, ez nagyon rövid lesz. Miért teszi ezt Isten? Why he, why did he pay that price? Miért fizette ki ezt a válságdíjat? Miért mutatta meg ilyen hatalmas módon az erejét a feltámadásban? Why is Miért szól Ő most is, amit szívünkhöz? Why is he through the gospel calling? His right now to Why? Miért hívja ő az ellenségeit az evangéliumon keresztül arra, hogy megtérjenek a bűneikből? Mi, miért van ez? Miért akarja egyáltalán ezt az új életet belénk helyezni? Why? Miért? 1. Péter 1. 1. 1. 3, az a vers, amit az elején néztünk meg. Says for his mercy. A nagy irgalmából, vagy pontosabban a határtalan irgalmából teszi ezt. Miért teszi ezt Isten? He's Mert ő irgalmas. Have to be irgalmasnak kell lennie. No. Nem. Oda adhatná nekünk azt, amit megérdemlünk. But he shows us mercy. Mégis irgalmat mutat felénk. Mi a mi válaszunk erre? Ádott, be the a Urunk, Jézus Krisztus, Isten és Atya. A dicsőítés a válaszunk erre. A hálaadás. Ez a mi válaszunk. Én I was veszve. I Halott voltam. Vak voltam. But God has made me see. De Isten azt adta, hogy lássak, He has me home. és elhívott engem, hazahívott engem, föltámasztott engem az örök életre Jézussal. Nem az én saját cselekedeteim miatt, but of his mercy. hanem az ő határtalan irgalma miatt. Thank you. Köszönöm. I didn't it. Nem érdemeltem ezt meg. I didn't Egyáltalán nem. Úr Jézus, annyira köszönjük neked a hatalmas írgalmadat God, we, we the songs we sing and the prayers we pray are just so so little compared to what you've done. És tudom, Uram, hogy azok a dalok, amiket éneklünk, és, és az imák, amit imádkozunk, azok annyira a picikék ahhoz képest, amit Te megtettél értünk. És no, no tudjuk, Uram, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy visszafizessünk Neked. Stop, Lord, De attól még nem akarjuk abba hagyni azt, hogy folyamatosan dicsérünk Téged, és ö, köszönetet mondunk Neked. Azért, mert a sötétségben voltunk. És kihoztál minket a világosságra. Az ördög gyermekei voltunk, és te minket Isten gyermekeivé tettél. Mi a halálos ágyunkon feküdtünk. És eljöttél hozzánk, mint a csodálatos orvos. Vakok voltunk, és Te visszaosztod a látásunkat. Minket az Atya haragja sújtott. És azután pedig az Úr szeretetét kaptuk cserébe. Halottak voltunk. És feltámasztottál, életet adtál nekünk Jézusban. Te érdemled ezért az összes dicsőséget és magasztalást. És azért imádkozom, hogy ettől a kis csoporttól, Uram, megkapd a Te jutalmadat. Az a jutalom, amit Te megérdemelsz. Hogy semmit ne tartsunk vissza, amit Neked akarunk adni.